Тим часом Шевкова розплила дівчині довго чорну косу, взяла свіжу теплої води і мила, та стала мити їй голову. Голова аж забілілася від мильної піни, за тим пішло чесання. Шевкова за кожним разом, як потягнула гребенем, плювала, обчищаючи гребень патичком над мискою з водою. «А, Господи, відколи живу на світі, ще не бачила такого плюгавства!» Опісля стала помало розчісувати довгу косу, заплела її і звинула на голові за шляхецьким звичаєм. Прийшла черга на білизну. Шевкова вийняла зі скрині свою чисту сорочку і спідницю та якийсь кафтаник і надягнула на дівчину. Дівчина вмить змінилася. Вона показалася такою гарною, що Шевкова не могла очей від неї відірвати. «Ото раз, панна бігме! Якуб'є! Якуб'є! Ходи на сюди. Закликала чоловіка, відчинивши хатні двері. Шавко увійшов усе ще насуплений і гнівний. Та як побачив таку кралю, проясніло його чоло, і він усміхнувся. І таку ладну квітку гноєм прикинули, та й то на її власнім городі, тьфу на їх голову. Олюнька виглядала справді гарно. Її гнучка постать, обтягнена добротним кафтаником, рум'яне личко з чорними бровами і довга коса, що обвилася кругом голови, червоні губи, трохи з природи відкриті, і визираючи з пози них, рівні білі зуби, творили одну пишну цілість чарівної дівчини. Олюнька й собі усміхнулася, але вмить засмутилася знов, бо пригадала собі нужденну дійсність. Аж тепер розповів Шавко жінці всю пригоду з Олюнькою.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 За той час Мариню залучаю Люньку до всякої роботи. Нехай навчиться дечого, поки стане сама господинею. У тій хвилі вийшов до хати Дмитро. Він хотів щось говорити, але сказав лише «вуйку» і урував на слові та роззявив рота, коли побачив несподівану таку кралю перед собою. Шевко моргнув на жінку помітно і усміхнувся. Відтак, бачачи, як Дмитро замішався, обернувся до нього і ніби сердито спитав.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 «Знаєш, Мариню, що я собі погадав, як побачив Дмитра кололюньки? Я погадав собі зараз, а то була б із них пара, аж Любо. Прошу тебе, вона дівчина гарна і заможна, він хлопець працьовитий і добрий, а що в ньому справжня шляхецька кров, то я це знаю. Що ти гадаєш?» «Та певно, що то було б добре, але до того, що далеко. А знаєш ти, Якуб'є, що вона нічого, а нічого не вміє?»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 Учитель хвалив її, «Ну, а вже читання – то більша штука, як миття горшків або як шиття. Будемо видіти», – відповіла жінка. По тій пригоді, яка трапилася в Андріїв, вони охололи і стали роздумувати над тим, що сталося. Ганна була страх, як калихана Шевка, погрожувала, гадала собі, що Шевко вже не одно таке зробив, та нічого з ним не сталося, бо він знається з панами.